Milí bratři, milí sestry, základem dnešního kázání je oddíl ze čtvrté knihy Mojžišovy z šesté kapitoly. Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Áronovi a jeho synům, budete žehnat synům Izraele těmito slovy. Ať hospodin ti řehnal, a tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdáří tě pokojem. Tak vložíme jméno na Izraelce a já jim poželám. Tolik z písma svatého. Milí hostem možná, že jste to slyšeli už od, prv, od samého začátku, že já jsem tady v této země jako host a moje rodili, mluv, um, rodili, rodili řeč je Němčina. A občas tady nakazatelno začínám mluvit německy, nejenom když je mezi námi návštěvá z našich partnerských sborů. Ale i kvůli tomu, že někdy je to docela zajímavé um, se dívat na tu Němčinu dovnitř. A v Němčine se, když chceme s někým rozloučit, nebo když nějaký druhého člověka čeká nějaký důležitý <coughs> úkol a chce mu něco dobrého přát, tak říká se s velkou oblíbu, Hals und beinbruch. Toto by se do slova mohlo překládat aby jako se dotyčný člověk, aby se lomil, krk a kosty. No, beinje je noha, ale přetali němši je kosti. Ale protože ten řečník se při tomto výroku usmívá, víme, že on nám nebude přát nic zlého, že? Cháme, chápeme to jako vtipné ironické povzbuzování, nemám se bát, dokud se ovšem potom nelameme opravdu své kosty. Zajímavé je, že tento výrok ovšem původně znamenalo něco úplně jiného. Und Beinbruch, pochází totiž z jidiše. Víte, co je jidiš? To bývalo velice rozšířený jazyk ve střední a východní Evropě, který mluvili Židé. Byl to geniální směs Němčině, hebrejštiny a slovanštiny. A spousta výrazů z této staré řeči, která z námi důvodů už nemá své přibržance, spousta těch výrazů, co so velice zajímavé. I tenle. Hals und beinbruch Pochází totiž ze původně ze hals und pein baruch. A baruch je hebrejské slovo a znamená pořehnaný. Německý Hals je krk, který má zvláštní význam jako cesto dýchání a tím i pro živého ducha. Zatímco Bain ve staré z Němčině označují kosty. Tak starý výrok hálcům bájnboh ve skutečnosti znamenalo právě opak toho, co se nezaujatý člověk dneska domnívá ne vážného úrazu s možná smrtelným výsledkem, nebrž žehnání. Požehnané tělo i duch. Žehnání je většinou součástí nějakého dobrého přání nebo blahopřání. Tím chceme zdůraznit, že naše blaho a budoucnost nezáleží jenom na lidských schopnostech, dobré vůli, píly. Žehnáním se chceme ujistit Boží přítomnost v, nejist, v nejistých situacích, které nás můžou ohrozit. Pořehnání se konkretizuje vždycky v úspěchu, v štěstí, v překonání nebezpečí, v naplněném životě. A královšky často také překládají dobrořečit. Veškeré dobroty jsou výsledkem boží požehnání. Pozehnat je dobrořečit. A promiňte, když se ještě jednou vrátím k Němčině. Nebo to německé slovo za požehnání, zigen, odkazuje ještě na další souvislost. Pochází z latinského signále. Označovat. A v našich německých bohoslužbách v Německu vyjádřujeme tím, že při kazatel označuje zbor křížem. V evangelické církvi si to označený kříže moc nevidí. Ale když vstupujete do katolického kostela, tam máte tu světcevnou vodu, vchodu a spousta věřících lidí, vstupuje do kostela a hned si označuje křížem. To je také součástí řehnání. Označený křížem. No a s něčím, podobným, s něčím podobným se setkáváme v oddílu z čtvrté knihy Mojžišovi. Popisuje obřád požehnání pro aronické služebníky v chrámu. Izraelští kněží, totiž aronité, mají vložit jméno Hospodina na Izraelce. Vkládat jméno Hospodina na Izraelce. Mají označit lid tímto jménem Jahve, který už sám v sobě znamená vlastně požehnání. Jahve, hospodin, znamená já jsem, já jsem s vámi. A mimochodem za doby Ježíšovi bylo pořehrání kněže v chrámu jediná příležitost, když smrtelný člověk směl vyslovovat to svaté jméno Jachve. Jediní vždycky říkají můj pán Adonaj, ale když kněžích žehnali v chrámu tak mohli říct Jahwe. I v našich evangelických bohoslužbách se zachovává zvyk, že kazatel při žehnání vkládá ruce nebo ji vyvyšuje nad celým sromažděným, aby vkládal Boží jméno na přítomný. Takzvané áronské požehnání, které je dneska základem kazání a které slyšíme obvykle, vždycky na konci. To jsou věře, věrš, které známe sice, ale stojí za to, abychom se znovu zamysleli nad jeho obsahem. Obsahuje je toto. Za prvé, hospodin žehná svému lidu. Za druhé, dělá to tím, že ho chrání. Pak za třetí, tím, že se na něho dívá v milosti. A nakonec tím, že ho na jeho cestě obdáří pokojem. Zkusím stručně ke každému bodu něco říct. Nejprve je dobré se připomínat, kdo žehná komu. V tomto textu, který jsme slyšeli, se zvlášť zdůraznuje, že je to hospodin, kdo žehná říká z Mojžíši a Áronovi od hospodina zni, budete žehnat synem Izraeli těmito slovy, Ale ať hospodin ti žehná, ať hospodin rozjasní na tebo svou tvář a opět ať hospodin obrátí k tobě svou tvář. Kněži tedy vloží hospodinovo jméno na Izraelce, ale hospodin sám jim požehná. Úkolem kněží je pouze rozdávání požehnání. Kněží jsou jenom prostředkovatele, ne Jediný činitel je sám Bůh. Oni říkají slova, Hospodin řehná. A to není okrajová záležitost. S tím je vyloučeno veškeré magicky pochopení požehnání. Požehnání není kouzlo, ale boží působený mezi lidmi. Požehnání je komunikace mezi Bohem a člověkem. Hospodin sám vstupuje do osobního vztahu s člověkem. A to je vzácné si připomínat v rámci našich církevných obřadů. Jež třeba prosíme o boží požehnání za manželství. Nebo při konfirmaci. Nebo při uvedený presbyterů. Ale Stejně i při každých bohoslužbách. Jenom proto je totiž požehnání víc než veřejný slib manželů, nebo víc než zbožné přání kazatele. Jenom proto, že za těmito lidskými slovy je mohutnější skutečnost boží záslibení, který chce své záslivení každému člověku osobně přivlastnit. Pořehnání není kouzlo, ale boží slovo, slovo, které nám dává, které se říká nad člověkem, ale také osobní slovou člověku i mě. Slova, která platí a která chtějí se uplatňovat v našem životě. V čí životě? Kdo je vlastně příjemci tohoto slova? Komu žehná ospodin Áron a jeho synovi oslovují Izraelce. Tento lid je vyvolený, aby se na jeho vložil jméno hospodina. Zde je docela jasné, že tento lid to jsou lidé, kteří s tímto Bohem mají vztah. Nejde o národ nebo o společnost, nebož o sromaždění v chrámu. Tak, jak jsme tady. A nebo když zohledňujeme zařazení tohoto příběhu do souvislosti v Bibli, tento lid je společenství těch, který Hospodin vysvobodil z Egypta a který vede na cestě přes poušt do svobody. Požehnání není obřad, milí bratři, milí sestry, v každé situaci. Ale má jasně určený. Je určeno k tomu, který k tomuto lidu, který Hospodin provází na cestě do svobody. A pak dále Hospodin žehná svému lidu. Jak? Jak žehná? Vyjasněme si to také. Hospodin lid žehná tím, že ho chrání, tím, že se na něho dívá v milosti a tím, že ho na jeho cestě obdaří pokoje. Třikrát to tady slyšíme. prvé, hospodin lid řehná tím, že ho chrání. Poskytuje mu na jeho cestě ochranu. Nechce, aby se Izraelite zabloudili v poušti. On, který je stvořitel nebe i země, může od chránit a zachránit. Je přitomen ve světě. Zůstává svému lidu věrný. V požehnání se zjeví Boží moc. Tuto zkušenost může mít každý člověk. Všichni jsme božím stvořením. A za druhé, hospodin lid řehná tím, že se na něho dívá v milosti. Bible často mluví o Bohu obrazně. Jako kdyby Bůh byl člověkem. Je Bůh člověk? Není. Ale má tvář a má ruce a má nohy Biblia je plná těmito tím, obrazy. I zde se setkáváme s takovým podobenstvím, ať hospodin rozjasný nad tebou svou tvář. Takové řeči o Boží ruce boží oku nebo Boží letech. Nechtějí popisovat, jak neviditelný Bůh vypadá, nebož chtějí nám přibližovat, jak Bůh jedná s námi. A výraz Boží tvář vyjadřuje: On se na nás dívá. Víte, jak je to divný pocit, když mluvíte s nějakým člověkem, který se na vás při tom rozhovoru vůbec nedívá? Ale kouká úplně jiná, Nebo opačně. Viděli jste někdy lidi, kteří nemůžou už koukat jinam, ale pravidla jsou to muži a ženy a pořád si dívají na sebe, protože jsou strašně zamilovaní. Nemohu mít sebe, od sebe dost, neustále se dívaj do očí. Tak je to s tím božím tvářem, milí bratři, milí sestry. Ten druhý příklad není tak zdáleno od toho, jak Bůh Izraeli se na nás obrátí svou tváří. On má se svým lidem opravdu milostný vztah. A v jeho požehnání můžeme ho poznat, jak tomu říká z Bůh je milostiv i tam, kde lidi se od něho odvrátili. Jeho milost není jenom pasivně, ale je obětavá. Vždy, vždy znovu odpouští Izraelc, Izraelcům jejich přestoupení. Dělá za nich všechno, Až na kříž. A tak jsme u toho, jak v tom pořehnání je i to, že Ježíš se na nás dívá. Právě k těm obrátí svou tvář, který usilují o to, aby vůbec se obešli bez jeho pořehnání. Ano, Bůh miluje i toho, který je píšný na svůj vlastní zásluhy a blahobyt, který se myslí, že, si to svoje, že je svůj vlastní pán. Bůh miluje těch, kteří poromární své vlastní možnosti a přece neustále přecenují sebe. Miluje těch, kteří chtějí zabezpečit svůj pokoj na úkol druhých. Miluje těch, kteří se nemohou představit, že on může uzdravit porušené vztahy a pomoci chudým a utisknutým. Ve všechny ty se dívá Ježíš a skrze něho se na nás dívá Bůh. V Ježíši Kristu poznáváme Boží tvář. V pořehnání se zjeví Boží láska a On zemřel za hříchy každého z nás, proto patří k pořehnání Měli bratři, měli sestry i to znamení kříže. A ještě za třetí, hospodin lid řehná tím, že ho na jeho cestě obdaří pokojem. Nebo tím, že lidé mohou vidět boží tvář, se jim otvírá budoucnost, bych mohli tak říct. Na obzoru je už nyní vidět cíl jejich cesty pokoj. Mír a spravedlnost. A to je záslebený do našeho slomaždění. Hebrejsky pro nás pohany téměř nepřekladatelné slovo šalom ukáže nám tento cíl. Šalom to je dokonalé společenství mezi Bohem a člověkem, mezi lidemi i mezi člověkem a Přírodu. Šalom to je víc než klid a bezpečnost, ale spravedlnost je v tom obsazena sociální spravedlnost i překonání násilí. A šalom není spasený, odkloněný od pozemského blahu, ale viditelný projev milosti ve světě. Boží přítomnost v docela hmotné podobě. A tento cíl už není, bude vidět, působeným svatého ducha. Je ovšem potřeba si připomínat, že obdarovaným svatým duchem není konečný stav, ale Boží působený na cestě, i na naší cestě. Už Abrahamovi kdysi řekl, v tobě dojdou pořehnání veškeré přeledy země. To je, požehnám tebe, stan se požehnáním. Tím začíná cesta víry od Abrahama, tím začíná i cesta víry naší. S obdarováním je spojen úkol právě tak, jak v našich bohoslužbách spojíme požehnání i s posláním na závěr. Hospodin vyvolil si svůj lid, aby jeho požehnání mohl proniknout všem, jak povolává Abraham a Izrael, povolává lidi, lidi ze všech národů. Požehnám tě, stan se pořehnáním. Svým duchem povolá vždy znovu lidi jako posly, kteří jsou nositeli pořehnání a zprostředkovatele jeho pokoji. Tak, milí bratři, milí sestry, Teď by bylo jasné, že to se netýká jenom ti kněži v chrámu, ti Aronity, ale je to pro nás všechny. Máme i my. Přijímáme jeho požehnání a máme řehnat. A nejenom řehnat ty, který se nám líbí, který chtějí po nás řehnat, ale i ty, který on, on chce řehnat který svůj tvář odvrátili od něho, tak máme dokonce žehnat i nepřátelům, jak nám říká Ježíš. Milí bratři, milí sestry, požehnání, který v každém sromaždění ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého přijímáme, můžeme dále zprostředkovat, a rozdávat všem. Amen.